Пойте, обичам те Мислех, иска с думи да ме оплете Но сега умирам от страх, ли. Ти ще ми повярваш, че Лудокрещя, обичам те Любов ли е? Всеки ден аз те обичам. Ако отиде, хвана ти за ръка, мислех тези правят се пред света. Но сега ще пусна ръката ти и от страх умирам, че нещо ще ни раздели любов ръка в ръка да сте. Не знам, но знам, че сам. Не мога и ден да остана всеки ден. Степ специален всеки ден. Е уникален всеки ден. Степ е различен. Кой върти света? Не знам, но сега аз Мога и сам. с една ръка, ръката ще спра, за да чуе света. Че! Peter, mom, sit down here, gentlemen. Every day, step is special, Every day, he's unique, Every day, step is different, Every day, I love you. Every day, step is special, Every day, he's unique, Every day, step is different, A little more powerful, Джазът Джазът ще фокуса е сега на преди всички, който продължава до 11 в своя летен формат. Джазът е като живота, получава се най-добре, когато импровизираш, казва Гершои, на ние добавяме. Когато срещнеш хора, които мислят музиката като мисия, киното като изкуство и планината като сцена, днес ви срещаме с две такива личности. Добър ден на музикалната програматорка Елиана Захариева, наша колежка от Българското национално радио дълги години и на кинокритика професор Божидар Манов. Здравейте! Здравейте! Добро утро, здравейте. Поводът е четвъртото издание на Международния джаз Фест, доктор Емил Илиев. В Боровец се провежда Доктор Джаз, както е известен този фестивал с едно така палаво заглавие. Фестивал, който не просто звучи, а и разказва. И тази година, освен музика, ще има а, изложби, срещи с артисти, детския ателиета и филмова програма, но да от музиката. Елиана, кои ще са акцентите? Ами, акцентите са всяка вечер по няколко наброй. Аз не мога да определя точно един акцент, защото когато се прави програмата в нашия фестивал, избираме Формации, изпълнители, групи или индивидуални изпълнения на музиканти, с които не правим абсолютно никакъв компромис от гледна точка на качество. Той ще а... искате най-добрите неща, които не са звучали в България, а, или пък най-нови най -най творби на големи български групи. Не мога да кажа, че тази година имаме а, хора, които не са звучали в а, България. А, гостите в, на втори и на трети са Дърти Лупс, една супер известна група, в момента оглавяваща почти всички възможни класации, а, европейски и световни. Дърти Лупс гостуваха преди известно време в а, фестивала Ейто e Джаз в Южния парк. И по този повод искам да кажа, че те за втори път ще бъдат в България. Което на... обаче означава, че България се превръща в трайна джаз-дестинация за големите в джаза, световно големите в джаза. Искани се така да бъде, не смея да, да твърде, че точно така е в момента, но ни се иска със всяка година на нивото и и качеството да се подиграва. Подиграва не, а подобрява. Да се подобрява. А, сега, това, което на мен ми е много любопитно, е а, това съчетание междолаза. Започнах с доктор Джас. Да. А, доктор Емил Илиев. Лекар, меломан, визионер. А, до каква степен а, това продължава да бъде основен, как да кажа, стимул и а, енергия около доктор Джаз Феста специално и конкретно в а, Боровец. А пропусна да кажа, че доктор Емил Илиев, освен всичко, което изброи, е. И музикално образован, той свиреше много добре на пиано и на млади години е свирил също така и на сцени. А сега ние продължаваме главната идея на доктор Емио Илиев, а това е един зимен курорт да се превърне и през лятото в, в целогодишен курорт. И той това успя а, да направи, разбира се, не само с джаз фестивала в а, Банско, а, с много други съпъстващи събития, но и това е, става един акцент в тяхната лятна програма. 28 години и видими резултатите, всички знаем какво представлява Банско сега и какво беше преди 25 години. Добре, сега обаче с тази нова дестинация има една, един детайл, който е интересен за обсъждане, защото а, ако Банско все пак се предлага градски условия, Банско си е град, т.е. там живеят непрекъснато хора, а, има си инфраструктура на град, а не е само и просто курорт, Боровец не е така. Боровец е хотели, изключително малко скъпи магазини, които са хранителни стоки. Всичко останало всъщност е висок курорт. Това създава ли, създава ли проблеми? Проблемите за сега са много големи. И това е още по-голямо предизвикателство. Тези магазини, за които ти каза, са само няколко наброя. Има едно гастрономче, което работи в целия курорт в центъра на курорта и а, няма нито една аптека, която да работи в курорт Боровец, за съжаление. Въпреки Но... усилията на кмета на Самоков, а, така ли да разбираме, имате подкрепата на града? Още от предишния кмет, който всъщност пое това предизвикателство да започнем тази дейност, господин Георгиев, и сегашния Мед. инженер, доктор Ангел Джорков са абсолютно съгласни, не само съгласни, оказват изключителна подкрепа и това е и тяхната цел да почне този курорт да се разработва. И аз тази година, това ще е четвъртото издание и мисля, че малко по малко първите така стъпки Оказват своето влияние. Усещането за планина, т.е. природа и съчетанието с джаз е наистина нещо удивително. А, сега обаче как в това съчетание се прокрадва а, киното? Нека да включим професор Божидар Манов в този разговор, защото тази година ще има и филмова програма. Как се роди тази идея за направлението документални филми за джаза? Ами ето как. Включвам се с удоволствие, защото джаз-фестивала джаз фестивала Доктор Мил Илиев има вече биография. Много добре познате. Четвъртото издание в Боровец обаче за първи път дава една допълнителна възможност джаз-музиката да бъде видяна и на екран, което ще рече. Думите на с които вие започнахте, че животът е като джаза, получава се най-добре, когато импровизираш, става още по-видимо и ясно от тези филми. Пързвам да кажа, в каталога на българското документално кино има много филми за музика, но сравнително малко за джаз-музика. И ето тук това хрумване да прибавим към бляскавите концерти, които създават невероятна атмосфера. Вие споменахте за това, но съвсем друго усещането, когато се слуша. джаз, в зала, концертна зала или в заведение или в неформална установка. Друго е късно вечер, нощем на поляната пред хотела, в Боровата гора, под звездите да слушаш джаз и с възможност това, което само очите могат да видят, да се почувства с чиста душа. Това е формулата на джаза. Аз поне така разчитам, че Джазът е една контратеза на онази равна, монотонна и безсмислена музика, която ние наричаме Чалга. Джазът е точно отрицателното огледално отрицание, защото то е като едно бездънно море от емоции и преживявания, която само импровизацията може да роди, а идеалната връзка на слушателите и зрителите е този многовалентен контакт с същата импровизация в душевността на слушателя, на зрителя. Казах, че има не много, но затова пък много хубави филми, български документални, за джаз-музиканти и джазовата музика. От това, което предлага каталогът, ние сме предвидели пет филма, които ще бъдат показани в четири филмови сеанса и разбира се на първо място два филма за така да кажа, гуруто на българския съвременен джаз, покойният, изключителен пианист и композитор Мил Чолевиев. Това е филма на само джаз от 1983 година на режисьора Милан Огнянов и малко по-късно, през 1992 година, той направи още един филм, Живот в 3316 с участието на Мил Чулевиев, който най-точно разкрива невидимата същност на джаз-музиканта. И композитора, и изпълнителя, който именно ражда джазовата музика от своята душевност, а импровизира като в живия живот. Добре Защото значи, живот в 33-16. Този, този филм за Мил неговия път в усъвршенственото като джазов музикант от първите му концерти в 65-та година с квартета джаз-фокус до пътуването му в и прибиваването в Съединените щати, връщането в родината един затворен цикъл за смисъла на тази музика. Разбира се, този филм по-точно тези, два филма на Милан Огьянов за Милчо Левиев са така да се каже рамката, но вътре в тази филмова рамка с прекрасни документални филми има още един филм, който искам обязателно да отбележа: Дъждовен ден, който е фактически визуален, музикален портрет на виртуозния пловдиски китарист джазмен Огян Видев. Той създава на китарата си джазова музика, която е най-важният компонент от този невидима душевност на Пловдивската бухема. Всички знаят как се формираше Пловдивската бухема в Стария град, под патриаршеството на нашу културата, Бог да го прости, с художници като Георги Божилов Слона, Димитър Килов, Дикиро, актрисата Катя Паскалева и редица други. Атмосферата, която присъства в невидимото пространство на Стария Пловдив, Огнян Видев е поднася с музикални изразни. Средства неговата китара, както той самия каза, това е най-нежната и най-ревнива жена, защото ти с нея общуваш с пълно откровение и филмът го показва много добре. Режисерът Андрей Чертов, който е и оператор в Черно-Бяло, разбира се, дъждовен ден трябва да бъде в Черно-Бяло, е един също великолепен поглед към същността на джаза, която се възприема не само с зрението, а с чистата душа на зрителя. И тук веднага да добавя от филми от по-ново време като един филм Балканска черна кутия, на режисьора и сценарист Цветан Драгнев, производство на гала филм, компанията, защото това е един филм, който показва на екрана джаз-музиката на един квартет, като Димитър Льолев, който, впрочем, ще бъде и наживо в Боровец, така че след концерта ще гледам и филма, но в центъра на филма е документалният портрет на един Същински музикант, който по образование не е такъв, става дума за известният архитект Никола Груев, много по-известен с негови артистичен псевдоним Котарашки, именно като музикант. Той присъства в една, а, бих казал, сложен, сложен двойствен синтез. Архитектурата е пространство на изкуство, организира пространството, а талантливата музика и талантливия джаз е организирано време. Двете са в такъв страхотен синтез, именно от филма за Котарашки, който, впрочем, стана публично по-известен, след като анимационният филм Сляпата вайша на Тео Ушев, той е канадски филм с български автори, получи номинация Оскар, тогава се чуи повече името на Котарашки като един изключителен музикант и това ще може да се види на екрана в Боровец. И да допълня това сравнително малко каре подборка от тези заглавия, с един друг изключителен филм, той е твърде добре известен, но не е лошо да се види отново, Санува музика Ибрияма. на сценарист и режисьор Анри Кулев. Точно така. музика е един изключителен документален портрет и като разказ, и като изображение, и като музика, и като неповторимо присъствие на Ибряма. Този гениален, непрофесионален, неук, музикант Ибрям Хапазов, когато всички знаят като Ибряма, една много сложна вътрешна душевност, която обаче той поднася на екрана, първо с физическото си присъствие и второ с гениалните импровизации, защото Ибряма свиди преди всичко фолклор, но с невероятна лекота, с зашеметяващи параболи, преминава от фолклора в изключително джазиран ритъм и мелодия. При това забележете, уникални кадри, в които и бряма свири едновременно на два инструмента на кларнет и саксофон. Разбира се, един помощник му държи саксофона. Той свири с двете си ръце на два инструмента. Такава импровизация рядко може да се види в световния джаз. Професор От... Манов, много ви благодаря за това изчерпателно а, разказване на тази удивителна филмова програма, която ще те ни върне към времената на Мил Чулевиев, изгряването на неговия гений а, и бряма огням видев, в чак до Котарашки. Аз се връщам обаче към разговора с Селяна Захария в студиото, защото, освен документално кино, там ще има музика, която върви наживо. А, разгледали ли сте прогнозата? Дали няма да се окаже, че а, ще бъде джаз под дъжда и звездите, а не само джаз под Звездите, когато професор Манов съобщи един от филмите, че създайглавят дъждавен ден. ден. А това ще, се надявам да бъде само, само в филма. В филма. Защото всичко, цялата програма всичко е пред а, а, големия хотел Рила, на поляната, както той каза и под звездите. Въпреки, че имаме и друг фестивал, джаз-фестивал под звездите в Карпачево, деветашкото плато. Няма нищо общо с него. Той си .е. има Общо това е, че, са, че се Ще слуша се джаз. Да, и се слуша а, джаз. Сега, а, много е богата програмата. Иска колко важно е за фестивала да бъде мулти-междудисциплинарен? Наистина ето кино, анимационни ателиета, детски ателиета, книги. Трябва да има за всеки по нещо. Имайте предвид, че в Боровец идват много семейства с малки деца и трябва да... Стремим се да обхванем всякаква възраст, всякакви а, вкусове. Ще има представяне на две книги, ще има лятна академия за деца, ще има страшно много музика. Аз съжалявам, че а, може би времето ни притиска и ние трябва да приключим разговора. Да, и да чуем музика, която чуе... искам да ми кажете каква да ще бъде. Кажа, че тази година, освен гостите ни от Швеция, и от а, Нидерландия, заедно с господин Льолев и от Франция триото на Гуенле, ние започнахме нашите. Нашето включване за фестивала с изпълнение на Биг uh, Бенда на Българско национално радио, който ще отвори фестивала, ще започне фестивала. И със... радиото е там. С... Така, така. И радиото да. ще бъде там. И Солисте Орлин Павлов. Не започнахме с, дъж... с дъждовен ден, започнахме с всеки ден. Но в фестивала тази година ще участват и два шампиона. Единия е скилър, битбоксър скилър, а другата е, е обявена е, за номер едно акордионистка в света Вероника Тодорова. И аз предлагам е, с нейно изпълнение е, да приключим нашия разговор, но искам да поканя многохилядната, многобилионна публика и слушата, слушатели на програма Христо Ботев а, да заповядят. Програма Хоризонт сме? Христо Ботев и Хоризонт са сестри, като брати и сестра. Добре, сега ви да върнем. За но това са дълги години. Увреждане. работа в програма Христо Ботев, където могат да бъдат и по-дълги говорните формати. За това Точно за това приключваме Очакваме тук, обаче по хоризонт. Много благодаря Илиана Захарева, професор Божидар Манов, доктор джаз-фест в Боровец. Не просто музикално събитие, среща с духа на джаза, но и нещо повече, среща с дълбоката природа в нас, която понякога звучи като музика.